Buongiorno, buongiorno. Benvenuti in una nuova puntata di Pix Morning. Un buongiorno carico di energia a tutti, sempre qui sulle frequenze di Pix Radio. Esatto, siamo carichissimi per iniziare questa giornata nel migliore dei modi. E per farlo, ehm vorrei partire da una scena, una di quelle scene classiche quotidiane. Mh, mm -hmm, sentiamo. Sono tutto orecchie. Pensiamo a quando ci si trova in una stanza e improvvisamente qualcuno starnutisce. Qual è la primissima reazione automatica? Eh, si dice salute, è letteralmente un riflesso. Ma certo, si dice salute quasi prima ancora di rendersene conto. Cioè, non c'è nessuna riflessione clinica o medica dietro quell'esclamazione. Assolutamente no. Non è che ci si ferma a ponderare le reali condizioni immunitarie di chi ha starnutito. Sarebbe assurdo. Sarebbe roba da matti e ha tutti gli effetti un riflesso condizionato un, diciamo, un interruttore linguistico che il nostro cervello fa scattare da solo, semplicemente perché ama risparmiare energia attraverso gli automatismi. Starnuto uguale salute, l'interazione finisce lì, pacchetto chiuso. Esatto, pacchetto chiuso. E il sospetto, che poi è piuttosto inquietante se ci fermiamo ad analizzarlo, è che una delle parole umane più antiche e potenti abbia subito la stessa operazione tragica fine. Mmm, aspetta. Immagino tutti riferisca a una parola molto comune, piccolissima, composta da pochissime lettere, una di quelle che si impara a pronunciare fin da bambini, ma che poi ehm crescendo e venendo assorbiti dalla frenesia quotidiana, viene svuotata completamente del suo peso specifico. La gratitudine. Centrato in pieno o per ridurla ai minimi termini, la parola grazie. Sai, il tuo parallelismo con il riflesso incondizionato dello starnuto inquadra subito il nocciolo della questione. Perché la missione di questo nostro approfondimento su Pix Morning, insomma, l'obiettivo per accendere i motori della giornata è tracciare una linea di demarcazione netta tra cosa e cosa? Tra il galateo e la neurobiologia. Oh, uh, affascinante. Sono pronta a prendere appunti. Praticamente non stiamo esplorando la parolina magica che si lancia oltre il bancone per chiudere una transazione al supermercato e nemmeno quell'educazione automatica insegnata dai manuali di buone maniere. Certo, non il grazie detto a macchinetta. Esatto. Al centro della ricerca c'è un atteggiamento cognitivo specifico, una vera e propria postura mentale che, attenzione, ha il potere documentato di alterare la chimica del nostro cervello. Wow! Addirittura la chimica? Assolutamente. È un'abitudine che trasforma radicalmente il modo in cui vengono percepiti gli ostacoli. Ma c'è un ma. L'ostacolo iniziale per accedere a questa risorsa è che richiede un'azione diametralmente opposta all'automatismo di cui parlavi. Richiede di fermarsi, immagino. Bingo! Richiede la pausa intenzionale. Quella pausa necessaria per notare ciò che è intatto, ciò che è presente e e soprattutto l'invisibile rete di azioni che le altre persone compiono per noi. E quel fermarsi e guarda è il grande spartiacque, riprendendo la dinamica dello starnuto, ci si rende conto facilmente di quanto le nostre giornate siano dominate da questi copioni già scritti. Mhm. Mm Copioni in cui recitiamo la nostra parte senza pensarci. Proprio così. C'è un collega ci porge un documento stampato, si mormora un grazie. Un passante tiene aperta la porta del condominio, scatta il grazie. Ma la mente in quel preciso istante dov'è? A chilometri di distanza. Esatto. Sta elaborando freneticamente la lista della spesa, o sta calcolando i tempi di percorrenza nel traffico, o peggio sta rimuginando su una mail frustrante ricevuta un'ora prima. La presenza mentale è zero in quei casi. Zero assoluto. La gratitudine vera, invece, esige una presenza mentale totale. Richiede di ancorarsi al momento e riconoscere il valore tangibile dello scambio. Ma c'è un problema. Questa presenza non si scontra solo con la fretta moderna. Con cosa si scontra? Con una nostra tendenza, direi, secolare al calcolo e al cinismo. C'è un proverbio popolare, di quelli tramandati dai nonni, che fotografa perfettamente questo cortocircuito. Fammi indovinare. A cavaldonato non si guarda in bocca. Proprio quello. Ma la cosa che mi chiedo è Come può un detto così rurale e così antico applicarsi alla psicologia moderna di cui stiamo parlando? Guarda, dietro l'apparente banalità di quel proverbio si nasconde una comprensione acutissima della psicologia onana. Storicamente, sai come si faceva a stabilire l'età o lo stato di salute di un cavallo? Si guardavano i denti, suppongo. Esatto, se ne esaminava la dentatura. Guardare in bocca all'animale significava, in sintesi, fare una perizia serviva per calcolarne il valore commerciale. Quindi il proverbio ammonisce proprio su questo. Cioè, non bisogna trasformarsi in periti estimatori di fronte a un dono. Perfetto. Astraendo questo concetto e applicandolo alla psicologia cognitiva contemporanea, emerge l'antagonista principale della gratitudine, ovvero la compulsione alla misurazione. Ah, la misurazione. È verissimo. La nostra mente è costantemente impegnata a soppesare, valutare, comparare E nel momento esatto in cui si attiva questo processo di calcolo, l'attenzione viene dirottata su ciò che manca. Esattamente, su ciò che è imperfetto o su ciò che avrebbe potuto essere migliore. È come se e ne sono sempre più convinta, andassimo in giro perennemente armati di un invisibile metro da sarto. Un metro da sarto. Mi piace, spiegati. Sì, ce lo abbiamo sempre in tasca pronto a essere srotolato per prendere le misure a qualsiasi evento o interazione incroci il nostro cammino e la severità di questo metro è implacabile. Fai un esempio? Immaginiamo la scena. Un responsabile al lavoro fa un complimento sincero per un progetto appena concluso. La reazione fisiologica naturale dovrebbe essere un picco di soddisfazione, giusto? Dovrebbe, in teoria. E invece no. La mente strai il metro e la voce interiore inizia a sentenziare e dice cose tipo Sì, ha lodato il mio lavoro, ma il tono della voce sembrava un po' sbrigativo. Mh, mm, verissimo. Oppure mi ha fatto i complimenti oggi, ma la settimana scorsa ha elogiato quell'altro collega con molto più entusiasmo. E lo stesso identico metro si usa nella vita privata. Oh, in famiglia i metri si sprecano. Ma infatti, un familiare prepara una cena sorpresa. Invece di godersi il gesto, l'oppio cade immediatamente sui piatti da lavare impilati nel lavandino e si misura il fastidio del disordine. Si perde di vista il gesto d'affetto? Completamente. O ancora, si riceve un regalo e quasi istintivamente il cervello tenta di stimarne il prezzo per capire se il valore economico corrisponde all'importanza del legame quando questo metro entra in azione uccide la magia la uccide con la fredda matematica del giudizio esatto la matematica del giudizio guarda per disinnescare questo meccanismo serve un atto di volontà radicale la vera sfida quotidiana consiste nel reimparare a ricevere abbassando le difese critiche accogliendo il gesto senza passarlo allo scanner delle aspettative bello e immagino valga anche per quanto si dona Di riflesso, certo. Significa imparare a donare il proprio tempo, aiuto o apprezzamento senza calcolare il ritorno dell'investimento. Senza tenere, diciamo, un registro mentale dei favori in sospeso, aspettando che l'altra persona restituisca il debito. Niente libro mastro dei favori, insomma. Niente libro mastro. La presenza mentale autentica nasce nel millesimo di secondo in cui si sceglie volontariamente di spegnere quel metro da sarto. Il grande ostacolo, però, non è solo un vizio della società consumistica. Ah no? E cos'è allora? È un vero e proprio difetto di fabbrica del nostro cervello. Una configurazione di base con cui l'Homu Sapiens è equipaggiato fin dalla nascita. Sai che questo dettaglio mi affascina tantissimo? Anche se, devo ammettere, è un po' frustrante. Perché frustrante? Perché da un lato riduce il senso di colpa per il nostro cinismo, ma dall'altro pone un interrogativo enorme. Se la mente è letteralmente cablata per remare contro l'apprezzamento, spingendoci a cercare la macchia sul muro bianco, deve esserci una logica strutturale. Mh. Mm -hmm. Cioè come? Cioè, perché mai l'evoluzione, che ottimizza tutto per farci sopravvivere, ci avrebbe trasformato in dei contabili perennemente insoddisfatti, invece che in creature capaci di godersi serenamente ciò che hanno? La biologia evoluzionistica ha una risposta chiarissima. Ed è il concetto di negativity bias ovvero il pregiudizio di negatività. Il famoso negativity bias. Proprio lui, per centinaia di migliaia di anni, la nostra specie ha vissuto in ambienti dominati da minacce letali e scarsità di risorse. Il cervello si è dovuto adattare per garantire la sopravvivenza fisica, non la felicità. Certo, la felicità era un lusso. Esatto. Immagina un cacciatore raccoglitore, se si fosse fermato a contemplare con immensa gratitudine i colori di un tramonto, ignorando il fruscio sospetto nell'erba alta, sarebbe diventato la cena di un predatore. Molto rapidamente anche. Quegli individui così estasiati non hanno trasmesso i loro geni. Li hanno trasmessi quelli perennemente in allerta, i pessimisti, quelli che notavano subito il pericolo, il sapore strano di una bacca o l'espressione ostile di un nemico. Quindi siamo i discendenti dei pessimisti ansiosi. Hardware. Ci troviamo a girare per le strade di città moderne, navigando tra fogli Excel e riunioni online, ma con il sistema di allarme di un uomo delle caverne ancora attivo a pieno regime. È un paradosso, vero? E questo chiarisce una dinamica comunissima. Pensiamo a quando si riceve una valutazione o si leggono i commenti a un proprio lavoro. Oh, questa la so. Se ci sono 10 feedback lusinghieri e una singola minuscola mezza critica, cosa succede la sera prima di dormire? Che si va a letto rimuginando in un loop incessante solo ed esclusivamente su quella mezza critica. I 10 complimenti svaniscono nel nulla, disintegrati. Il cervello si fissa sull'anomalia perché il suo vecchio codice sorgente gli sta urlando attenzione, quella critica è la tigre dei denti a sciabola, non perderla di vista o sei finito. La tigre dei denti a sciabola nell'ufficio risorse umane, che roba. In neuroscienze, sai, c'è una metafora molto efficace per descriverlo. Il cervello umano funziona come il velcro per le esperienze negative, trattenendole tenacemente e come il teflon per quelle positive, lasciandole scivolare via senza attrito. Velcro per le sfortune e teflon per le gioie. È una sintesi bellissima, cioè bruttissima per noi, ma rende benissimo l'idea. Rende l'idea della biochimica coinvolta. Quando si percepisce una critica, l'amigdala fa scattare l'allarme, l'organismo viene inondato di cortisolo e adrenalina, gli ormoni dello stress. Questo imprime l'evento nella memoria a lungo termine, come se fosse marchiato a fuoco. E invece con le cose belle che succede? Le esperienze piacevoli quotidiane generano solo lievi rilasci di dopamina o serotonina. Se non le tratteniamo volontariamente nel campo dell'attenzione per diversi secondi svaniscono prima di potersi consolidare nella struttura neurale. Quindi il cervello non è un archivio imparziale. Per nulla. È un radar asimmetrico, progettato per captare e ingigantire i problemi h24. Sapere questa cosa dell'hardware mi rende da un lato sollevata, dall'altro un po' scoraggiata. Se la base è questa, serve un modo per forzare manualmente il sistema. Una specie di override consapevole. Un hack mentale, esatto. E so che molte ricerche convergono su uno strumento specifico, no? Il famoso diario della gratitudine. Proprio quello. È un esercizio formidabile. Però ehm devo fare l'avvocato del diavolo. L'istruzione sembra banale. Prendere carta e penna la sera e annotare tre cose per cui si è grati. Ammetto che vista da fuori può sembrare una pratica quasi ingenua. C'è un forte scetticismo da superare. È comprensibile. Cioè, come può il semplice gesto di scrivere tre frasi su un taccuino competere contro milioni di anni di evoluzione e abbattere il cortisolo di una giornata disastrosa? Lo scetticismo è una reazione super logica perché l'esercizio appare sproporzionatamente semplice rispetto al peso dello stress moderno ma non si basa sul pensiero magico o sulla negazione dei problemi, si basa sulla neuroplasticità. Ah, la neuroplasticità. I famosi neuroni che si legano. Esatto. Il postulato recita: i neuroni che si attivano insieme si legano insieme. L'atto stesso di forzare l'attenzione alla ricerca di tre elementi positivi obbliga il cervello ad attivare percorsi neurali diversi da quelli usati per rimuginare. E suppongo che l'errore sia cercare cose gigantesche. Un errore fatale. Si passano in rassegna le ore sperando di poter appuntare una promozione stellare, una vittoria clamorosa, ma la gratitudine quotidiana non si nutre di fuochi d'artificio. Si alimenta esclusivamente di microgioie. Questa cosa delle microgioie mi fa impazzire. Spostare il focus lì cambia completamente le regole del gioco. Significa rinunciare all'illusione di dover estrarre diamanti grezzi dalla miniera delle nostre giornate. Mh mm -hmm, mh. Mi piace questa immagine. E accontentarsi di setacciare i granelli di sabbia dorata, quelli piccolissimi ma reali, eventi microscopici che il radar anti tigre ignora. Fai qualche esempio di granello dorato? il calore perfetto di una tazza di caffè tra le mani al mattino presto, prima che inizi il caos. Fantastico. Ho un problema informatico frustrante che dopo 8000 tentativi finalmente si sblocca. Ho la sensazione di togliersi le scarpe dopo 8 ore in piedi, ho un cielo che si tinge di rosa per 5 minuti nel traffico. Sono tutti eventi reali che accadono sistematicamente, ma che vengono fagocitati dal rumore di fondo della nostra insoddisfazione. Focalizzarsi su quei granelli e trascriverli fisicamente innesca una reazione a catena. E perché proprio scriverli? Non basta pensarci. L'atto della scrittura manuale rallenta l'elaborazione del pensiero, obbliga la mente a soffermarsi sull'evento molto più a lungo, permettendo a quella leggera scia di dopamina di trasformarsi in una traccia mnemonica solida. Praticamente il Teflon diventa lentamente Velcro anche per le cose belle? Esattamente. E mantenendo questa routine con costanza, gli studi indicano che bastano poche settimane. Si verifica una mutazione affascinante. Il processo smette di essere retroattivo e diventa simultaneo. Cosa intendi per simultaneo? che non aspetti più la sera per frugare nei ricordi, il cervello essendosi allenato a riconoscere questi pattern, inizia a segnalarli in tempo reale. Ma è un vero e proprio aggiornamento del software di percezione. Cioè, implica trovarsi nel bel mezzo della giornata, magari bloccati nel traffico caotico, frustrati dal ritardo, ma notare improvvisamente una canzone bellissima alla radio e invece di lasciarla sfumare, il cervello accende una lampadina e ti suggerisce: "Attenzione, questa è una delle tre cose di stasera". Goditela ora. Trasforma un compito serale in un'esperienza vissuta intensamente nel momento esatto in cui accade. Questo deve avere un impatto devastante sullo stress senza farsi travolgere completamente. È per questo che viene definita un'abitudine capace di cambiare la traiettoria di una vita. E finora l'abbiamo descritta come una cosa strettamente individuale, un'igiene mentale intima da svolgere in solitudine col proprio diario. Vero. Eppure la gratitudine raggiunge la sua massima potenza di fuoco quando supera il perimetro dell'individuo e diventa sociale. Ah, l'espansione verso l'esterno. Sì, quando l'esercizio si traduce in ringraziamento attivo verso l'esterno. Questo introduce variabili biochimiche che amplificano i benefici a dismisura. Quindi il passo successivo all'appuntare le proprie micro gioie sembra essere l'impegno di esprimere gratitudine mirata verso qualcuno ogni singolo giorno, sostituendo il grazie buttato lì per inerzia con un riconoscimento specifico e ragionato. Ma qui ehm, c'è un ostacolo sociale enorme. Io per prima spesso provo una sorta di reticenza, un blocco emotivo nel manifestare apprezzamento profondo, per paura di sembrare eccessivi. Esatto, eccessivi, troppo formali o peggio, paura di creare imbarazzo nell'altra persona. Il blocco deriva dal fatto che interrompi i normali copioni transazionali a cui siamo abituati. Ma superare quell'attrito innesca un loop di feedback prosociale pazzesco. Quando formuli un ringraziamento sincero, comunichi all'altro che il suo sforzo è stato visto. E chimicamente si stimola un rilascio acuto di ossitocina, l'ormone della fiducia, in entrambi i cervelli. Si crea una sincronizzazione neurale. E le modalità di esecuzione richiedono uno sforzo davvero infinitesimale. In effetti, bastedde un banale messaggio inviato di punto in bianco, tipo "Ehi, Stavo ripensando a come mi hai ascoltato l'altro giorno mentre ero in crisi. Volevo solo farti sapere che ha fatto la differenza. Richiede 15 secondi o oh, una breve nota vocale. La nota vocale è ancora meglio. Veicola il tono emotivo, l'inflessione della voce, trasmette una sincerità che il testo digitato non avrà mai, fino ad arrivare a dirlo di persona guardandosi negli occhi. Ma sai qual è un altro alibi potentissimo che usiamo? Sentiamo. La percezione della data di scadenza. Ah, il fattore tempo. Sì. Spesso sentiamo gratitudine verso un ex collega, un vecchio insegnante o un amico per un aiuto ricevuto anni fa, ma ci convinciamo che ormai è passato troppo tempo e che farsi vivi solo per dire grazie risulterebbe patetico. È una distorsione cognitiva che sabota innumerevoli opportunità. La ricerca psicosociale dimostra al contrario che l'impatto emotivo di un ringraziamento ritardato, anche a distanza di anni, è spesso superiore a quello di un ringraziamento tempestivo. Davvero? Superiore? Sì, perché invia un segnale inequivocabile. Il gesto non è stato solo utile sul momento, ma ha superato l'erosione del tempo, consolidandosi nella memoria, da un senso di utilità profonda a chi lo riceve. Sai che mi viene in mente l'immagine di un pacco fermo in giacenza in qualche magazzino buio della nostra memoria. Sentiamo l'urgenza di consegnarlo, ma ci paralizza l'imbarazzo del ritardo logistico. Bellissima immagine. E quando lo consegni? Nel momento in cui troviamo il coraggio di sbloccare la giacenza e sogniamo il campanello del destinatario per consegnare quel ringraziamento. L'effetto è esplosivo. Raddrizza all'istante la giornata di chi spedisce e illumina l'esistenza di chi riceve. È un disinnesco formidabile dell'imbarazzo. E parlando di ciò che rimane impresso di memorie e pacchi in giacenza, per tirare le fila di questa mattinata su Pix Morning, c'è una sintesi filosofica che racchiude tutta la neuroscienza che abbiamo discusso, una frase dello scrittore G.K. Chesterton. La conosco bene, ha una precisione chirurgica. Fa venire i brividi per la sua esattezza. Chesterton affermava La gratitudine è la memoria del cuore. È un'affermazione di una densità straordinaria, perché smantella decenni di concezioni superficiali. Definirla la memoria del cuore significa strapparla dai doveri sociali e dal finto buonismo. Significa riconoscere che è l'atto deliberato di custodire Custodire, creare uno spazio sicuro Una sorta di caveo emotivo dove depositare accuratamente i ricordi delle micro gioie E gli ostacoli superati grazie al supporto altrui Esercizi come il diario non sono altro che chiavi per accedere a questo caveo Mantenere vivo questo archivio rivela la nostra reale ricchezza, che è umana e relazionale e funge da zavorra emotiva. Esatto. Quando ci si scontra con le avversità, sapere di possedere questa memoria strutturata rende il sistema nervoso meno reattivo e molto più solido di fronte alle crisi. Un vero e proprio caveo emotivo. Riflettendo su questa immagine potentissima prima di tuffarci a capofitto negli impegni della giornata, sorge una riflessione finale un tarlo provocatorio da lasciare ronzare in sottofondo. Qual è il tarlo? Se la gratitudine è effettivamente lo strumento per registrare i momenti nella memoria del cuore, cosa accade a tutte quelle micro gioie che continuiamo a dare per scontate? Eh, bella domanda. Cosa succede al caffè bevuto di fretta guardando lo smartphone, al complimento sminuito per insicurezza? al favore di un amico archiviato come dovuto senza nemmeno un lampo di riconoscenza. La sensazione è che, mancando l'atto chimico volontario di dirsi grazie, quei momenti scivolino via sulla superficie della nostra esistenza senza lasciare traccia, come se non ci fossero mai stati. Scompaiono o si dissolvono nell'aria. Il rischio reale è che senza l'ancora della gratitudine a fissarle nella memoria, sia esattamente come se quelle piccole fette di felicità non fossero mai state vissute. Ma guarda, l'assenza di attenzione intenzionale agisce come un solvente chimico sulle nostre esperienze positive. Le cancella prima ancora che possano definirci. Questa è la reale posta in gioco. È spaventoso se ci pensi. Ed è il motivo assoluto per cui l'addestramento a questa presenza mentale non è un vezzo filosofico, ma l'unico strumento concreto per evitare che il bello della nostra quotidianità evapori nel nulla. Che dire? Chiudiamo la puntata di oggi avvolti da questa consapevolezza profonda. L'intento di questo spazio su Pix Morning è che questa nostra chiacchierata serva da promemoria invisibile, un piccolo post-it mentale per tutti noi. L'invito per la giornata che inizia oggi è proprio di trovare la lucidità di fermarsi, anche solo per l'istante di un respiro profondo, per inserire qualcosa di prezioso in quel caveau emotivo, formulando un grazie rallentato, intenzionale e sentito. Che sia rivolto a un collaboratore d'ufficio, a un familiare, a una vecchia conoscenza o non da ultimo a se stessi per l'ostinazione nel continuare ad affrontare le sfide di ogni giorno. Da tutto lo studio di Pix Radio, l'augurio per queste ore che ci attendono è di intraprendere un'ottima e attenta caccia al tesoro per scovare le microgioie nascoste. Buona caccia a tutti. L'appuntamento è fissato a domani mattina per accendere di nuovo la giornata e iniziare un nuovo percorso insieme. Ciao.